Eta musika sortu zen! Ez dok iru deitzen da, oi gandean ikusi behar zuena Euskal musikaren benetako istorioa kondatzen baitute, senperen aurkeztuko dute, antzez lan, lanetan Mikel Martínez eta Patxo Teleria ari dira, eta gurekin dugu joztuki, Patxo Teleria egunon? Egunon, bai. Eta zuere egilea baitzira, ordoan bai. ez dok hiru, taldeak, or, beraz, proposatzen du Euskal musikaren historio bat konatzea, egiazko bueno, historioa, nola, nola egitenan egiazko historioa konatzeiko? <gülüyor> bueno, ba, muturra hondiarekin eh, <gülüyor> azken tinean, eh, bueno, eh, humore absurdo tika abiatzen gara eta, eh, bueno, gure persoanak eh, eh, ustez eh, musikaren adituak dira, e, bueno, eh, oso Oso historio eroa kontatzen da eta oso historio, bueno, divertigarria eta e, neurrian dibatean, ba, ba bueno, e, e, absurdua, ez? E, e, bueno, divertimentua eta, eta festa e, ospatu nahian musikaren ingutuan. Teheria doktorea! Brrr. Triangeloa hozu, enkursu, kanako festan. Eh, nik ez dutura indik ikusi, Mare Ruski agian igandean, baina eh, zuen ikusgahira etorri direnek, egin ditate, ere, eh, hainit zer irri egintzutela, eta Bae. irri zela agusi, ala ere, kantuetan joxiz. Bai, eh, kasuanetan, eh, bueno, guk askotan egiten doitu, gaurra lako anteslan, bueno, humoretsu eta... E, bueno, Euskararen inguruan eta barre egiteko aitzakiak bilatuz, eta kasunetan ba, musika hautatu genuen e, barre egiteko eta divertitzeko aitzaki bezala, eta eta horretarako ba, bueno, aipati dituzu Mikel eta bio gaudela, baina beste hiru aktore musikari daude, talde osoa osatzen dugu iru, boston artean ez. Mm hiru -hmm. e, musikari trebe-trebe, eta, gu, eta ba, humoria eta musika oso onduztu harturri daude euskal musikari arrepaso nahiz eta absurdotik egin eta, eta barre eta divertitzeko asmoz egin benetako arrepaso sendoa eta, eta potentia ematen diogu euskal musikaren historiari eta e, kantazati kanta izugarri asko eskaintzen ditugu bai. Berreun bat ez? Berreun bat kantutan hori nahitzen zarete? A, erabili erabili bezurra badire den 200 kantatik gora erabiltzen ditugu Gertzen gertatzen da ba, kanta bateko igual aipamen bat edo, edo eskenaren batean ba e, musika izenburuen e, izenburuek jolasten dugu edo hainbat e, modu batera edo bestera 200 kanta erabili ditugu mm. musika agerraldi edo musika numeroak ba egongo dira docena docenatigora bai e, eu da ah. <risa> eta zun nolako lana izan da hori dena idazteko eta zun hautatu izu kantuak? Ba, bueno oso, oso lan prozesu astiro txua izan zen bere garaian, hori aspaldian idatzen duen. Niku, eukerrez panago, e, zenpereko izango da, e, gure gira luze, luze baten azkeneko ekitaldia, e, hon, eta honezkero ba, Eun bat eman aldi egin ditugu eta izango da, segurazki, gutxi duz formatu horretan, formatu handi honetan egiten dugun azkena. Eta arduan, ba, zorrera momentua naiko urru geratzen zait hiru urte edo estrenatu genuen. Ezkenak imaginatu, esketxak imaginatu eta horren mesedetan, ba, kantak aukeratu eta bilatu. Bo, notatzeko, beraz, eh, azkena baldin bada, utxegin behar ez den itzordua beraz igandean. Eta, aipatu bai, bai. eh, duzu musikariak, beraz, zuzenean ari zirela ere, hori eh, garrantzitsua da biztan da zuen eh, bai, bai, bai. ikusgazioa. Bai, bai, bai, musika zuzenean jotzen dugu, eta, bueno, ez bakarrik hiru aktoreak, hiru e, e, musikariak e, guk ere, e, aktoreok ere, bueno, ba, nola edoala, bueno, musikan e, nola baiteko eskua dugu eta eraguk ere jotzen eta kantatzen dugu. Eta bai, kantatzeko ere bada minimo bat ere jakin, eh? Hombre, bai, <laughs> eskenatuki batean kantatzeko, bueno, ba eh uh, ausardi gehierik ez pauso, ba bueno, nolabiteko nolabiteko forma junta chiki bateoki barduzu bai, eta, eta eta publikoarentzat ere hasten bazira Zakeña, Bai, bai, bai. Eta umorearen aldetik niri hori bizkaba deigerri egin zait, eh hemengo publikoak errandalarik eh, eh, ba, demora oso na pasa sola ta iriz, ze ki dastetarakoan eh, uso aipatzen da uskal humorea, ez dela, eh, ba, lizan, euskal umorea estela badeneri zuzentzenan izan ni par euskalerrian ala ego euskalerri Hortazo hartu zarete ikusgarri maiterakoan, hemen edoan aldaketarik publikoaren aldetik? Ez dugu e, e, aldaketarik e, egin, egia esan, e, e, birritan egon gara e, zuen e, zuen lurraldean, iparraldean, e, eta eta ez dugu, ezer, bueno, haber, igual zaldiren bat edo, baina ez, ez e, dagoen dagoen egin maten dugu eta eta egia esan emaitza oso, oso paretsua da oso, oso berdina. Mm -hmm. eta publikoaren aldetik beraz bai behartu emana ere agertzen zaizue bai bai bai eh ari e... esai e... iparraldeko esperientziekin oso contentiera ateragarra oso general jatea... e, e, e, egia esan ez nuke izango diferentzia hondirik nabarmendu zitekenik iparraldean edo igualdean eginaz Ja, azkenean euskal kantuak duen uh, bai. alde hona da ere? Musika batzen gaitu. Bai, bai, hori <laughs> da ez? Bai, bai. Euskal kantuak uh, denek ezagutzen ditugulako bai. ere? Hori da, bai, et, e, azkenean e, guztion patrimoniola eta et, eta dana, e, identifikatzeko modu bada da ez musika. <gülüyor> Eta kantuen artean e, niri batek aipatu dit e, Loretsuaren kantuak e, initz markatu e, zuela e, ikusgahi hori ikusterakoan. Ja. E, Loretsuaren adibidea hartuta hor oh, jostatzen zaretea hitzekin e, eta euskal manerekin, euskal politikariekin ere. Bai, di? bueno, just, justo kantahorekin bai joakatzen dugu e, kantahori kokatu adago, bueno, hemen... E, Franco garaiko eh represioarekin eta bueno, horrez censura eta eta adierazpen askatasunaren arteko oreka horrekin jokatzen dugu eta bueno, bai, eh nahiko nezkena potente barregarria sortzen da eta gainera bueno, es, esanguratua ere bai, esan ditut e, e, kritikaren politikoaren ikus ere bai. Eta holako ikus emanetan, eman eta nola nola seitzen Bueno, ekitaldi eh, eh, eh, eh, eh, hau egitea guretzako, ba, festara joatea bezalakoa da, egia zan. E, Iso e, garriondo e, pasatzen e, e, e, e, dugu holtzen, eta iaia pena ematen digu, ekitaldi hau bukatzen, de, bukatzen denean, pena ematen digu bukatu dala ez. Mm. Iso garriondo pasatzen dugu guk, festa bada, lehen hau aipatu dut, eh antzerkitze estatala da guretzako eta publikoarentzako. Mm. Ezdokiru euskal musikaren benetako historiaa, beraz, eh janduzunaz? Azken aldiko, beraz imanendu duzuna? Bueno, eh, gu jaritzen dugu egiten, baina formato eh, orain, eh egiten ari gara formato txikiago txikia batean, hau da, eh Mikeldek Biok, aktor Biok, musikari bakar batekin. Mm. Baina eh formato handi honetan, hau da, eh, iru musikari eta eta e, eta formato bueno, e, az, jatorrizko formatuan hau izango da azkena eta esate dizut e, bi urte pasatagero ba ba eun bat emanaldi edo egin ditugu eta eta hau izango da gure despedidea mm -hmm. right? eta ondutik baituzu beste ba orreskero ja arigara e, urrengo obra antzolanarekin, eh kaso honetan euskaltzaindiarekin eh batera ekoiztutako antzolan bat, eh, gero izenekoa kokatua dagoena 3000garren urtean eta azken euskaldunaren historia kontatuz da. Mm, euskaltzaindiarekin urena umorea ere izango da beraz. Baitare, bai. baitare. <risa> ea, ea, bo, anactean beraz igandean dugu itzordua. Senperen, bai. lau tehditan ez dokiru Euskal musikaren benetako historiarentzat zat, gurekin miresker. Bai, miresker zuai. Kiki <risa>